Так, ви що? Ето ви самі робили. Хазяйка кивнула. Та вже якось у людей не позичаюсь. І Микола Пилипович пішов у наступ. Він ухопив жінку за руку та взявся обходити стіл, другою рукою націлившись обійняти шикарний бюст. Збуджені очі хтиво обмацували плечі та викот сукні. Жіноче тіло пахло степовими травами, і він рішуче притяг його до себе. «Ой-ой-ой, а що це у вас таке? На маківці блищить? Жіночий голос задзвенів над самим вухом. Вона це сказала так само, як щойно співала з подругами на вулиці, весело і задракувато. Не підозрюючи нічого поганого, Микола Пилипович підняв голову і піймав очима насмішкуватий погляд хазяйки. Це у вас виявляється, лисина, а збоку непомітно. У майора одразу зіпсувався настрій. Він пересунувся на свій стілець і прибрав руки, а Тетяна зловтішно посміхнулася і поспішила на добивання. Та це я шуткую. Знаєте, як чоловіки лисіють? Якщо спереду, значить, багато думають, а якщо ззаду, тоді вони сексуальні, а коли спереду і ззаду, значить, вони думають, що сексуальні. У роті у Миколи Пилиповича поки слішало, наче лимона з'їв з вуст тетяни цей ідіотський жарт прозвучав значно дошкульніше, бо мав особисте спрямування. «Ви образились!» – хазяйка жартівливо зазирнула в очі, і Микола Пилипович відсунувся разом зі стільцем. «Ні, щоб остаточно не виглядати ідіотом, майор перейшов до справи. «А ви не підскажете, хто і що у вас в селі колдує? Може, хтось, кого ми не знаємо?» Тетяна знизала плечима. «А ви що ж не трапили до баби Кабачихи? «А це що? Правда, бабушка Наталки етой?» «Та ні», – Тетяна махнула рукою. «Це я так кажу. Може, і родичка якась, але далека». «Ну, так є хто-небудь іще?» «А я знаю. Розповідають усі. А так, щоб серйоз ворожити. І потім, якщо чесно, то я в це не вірю». Я думаю, це просто фольклор. Знаєте, дурні баби говорять, а насправді ніхто не бачив. Беріть помідорки. Уважна хазяйка підсунула полумисок до гостя і простягнула йому ложку. От вам, наприклад, допомогло? Микола Пилипович знизав плечима. Чесно говоря, вона сказала, що треба в город їхати до її дочки. Ну от. Бачите, а дід Юхим? вистрілив черговим питанням майор. А що дід Юхим? Ну, цей, Микола Пилипович пожував губами. Він же ізвісний, говорять, і вообще. Та всяке говорять, Тетяна легковажно махнула рукою. От ви самі сходіть до нього і спитайте. Він біля гаю на хуторі живе, а я його і не знаю зовсім. «Я ж не тутешня!» Остання фраза різонула майорові в «Що ж то ви? Прожили тут стільки літ, а все одно не тутешня?» «Скільки прожила? Як вам не соромно жінці таке казати?» Жіночі очі стрельнули блискавками. «Стільки! Скільки це я, по-вашому, прожила?» Микола Пилипович розгубився. «Та це я не в тому смислі?» «Це я в смислі в селі?» «Ви ж самі сказали, 15 год після інституту». «Ну то й що? Могли б не згадувати?» «А?» Хазяяка раптом зіщулилася. «Це ви мені так помстилися, що я вашу лисину помітила? А ви злопам'ятний?» «Та ні», – Микола Пилипович збентежено посміхнувся. «Я ненарошно». «Злопам'ятний! Злопам'ятний і мстивий! Он як зраділи, що жінку образили! Не хочу з вами розмовляти!» І вона відвернулася від столу. Майор до кінця не второпав, чи жартує хазяйка, чи справді образилася. Проте налив чарочки повінця, взяв обидві руки і, обійшовши стілець з іншого боку, впав на одне коліно прямо біля хазяйчиних ніг. «Я був неправ». «Та що ж це ви вигадали?» – обернулась хазяйка з пантеличину. «Я пожартувала. Підводьтеся негайно». «Ммм...» – майор помотав головою і простягнув перед шарку. «Незручно якось. Тетяна явно не знала, куди подітися». «А ви випийте?» на знак прощення, і потопимо соро на дні бокала. Розгублена Тетяна взяла чарку. «Підводьтеся! Ну, будь ласка, я вас прошу, я вип'ю, тільки вставайте!» Микола Полипович добре вмів користуватися психологічними перемогами. Замить він уже примостився поруч із жінкою на її ж стільці, міцно обхопивши рукою жіночу талію. «А давайте ми вип'ємо на брудершафт!» Тетяна зробила спробу відсунутися, але майор тримався як приклеєний. «Пийте! Ви обіщали!» Два палаючих ока свердлили Тетянине обличчя, і вона, корячись їхній волі, Несамохід торкнулася губами міцної рідини. І тут майор, наче вистріл стартового пістолета, почув. Він одним ковтком випорожнив свою склянку та потягнувся мокрими губами до жінки, міцно стиснувши її під груди і не даючи таким чином жодного шансу прочатися. Так вони і завмерли на хвилинку чоловік, що вирішив будь-що досягти свого, і жінка в його сталевих обіймах. Але раптом щось покотилося, потім почувся брязкіт, і Микола Пилипович відчув, як холодна рідина полилася прямо йому на штани. Він підскочив, миттєво розпустивши руки, але було вже пізно. На підлозі валялися скалки розбитої чашки, а на світлих майорових штанах розпливалася здоровезна пляма від компоту. Хазяйка пирснула, дивлячись на чоловіка, що стояв посеред кухні, безпорадно звісивши руки –